Kautta ohjelma. Konsertti tarjoaa faser. Linnanmäki, Helsingin Hauskin kaupunginosa. Mikäli kuulet ääneni, olet Ystävien seurassa taajuudella 98,5. tässä loistavasti liikenteeseen, nimittäin tässä on löyty levy, missä lukee salatut elämät ja mä tiedän, että mulla on täällä, nyt mä laitan kyllä ton ikkunan kiinni kun otin painan pois, mutta täällähän tulee kylmä maita nimittäin, pitää pitää päällä ei siis pois päältä niin tota, niin piti lähteä salatut elämät tunnariin mutta täällä on myös jotakin salkkarinäyttöleitä Teemun ja Inkalla laulu Mialle mutta ei tässä kerrota se Ai, tässä lukee vaan salatut elämät mutta mitä? tässä ei tässä lukee salatut eihän keski lu lu luekin äijät lukee se verran kun minä osaa niin mutta mitä? At, joo. Mitäs tota tota niin meillä on nyt sitten järjestetään toi Paskinelävä, ei Paskaelävä. Ai ku sen majasta Joo, niin majassa Paskaelä vai ku sen kortset. Ja tekis automaattisesti, mutta huomenna järjestetään Suomen Paskinpäivä kilpailu 2014. Niin tällä on tuomaristoa paikan päällä. Mä Mulle uhattiin, että te olisitte ilman housuja tässä lähetyksessä, koska mä oon ylimän paitaa, mutta ilmeisesti tämä informaatio on tehty joskus jompikun pienissä tässä tiennyt mitä ja toinen ei muistanut sitä mitä, että... No, siinä kävi sillä tavalla, että mä puhun paskaa. Mutta tota, Me ollaan täällä vaatteiden alla, kyllä ihan alas. Okei, toi... Ikävä kyllä, kun mä, mä mietin sitä että housuttomuutta, että me laitettiin tuossa että Facebookissa päivitetään tilanne, että katsotaan jos jossain vaiheessa lähtee pökset pois. Mutta, mutta että, kun voi olla housuutta kahdella eri tavalla, että, että kun on painatta, niin silloin yleensä ollaan miehetkin, ovat mutta ovat yläosattomissa. Ehkä naisilla on tissiliivit siellä, mutta minulla ei ole. Mutta sitten jos on housutta, niin onko vai niin kuin täysin sehän on niin kuin sitä, se päällys että vai on Jos on niin housutta, niin se ei, se ei, se ei niin kuin se, tavallaan niin selkene siitä ää, adjektiivista. Me ollaan kurahousuutta. mutta. mutta Kunnellaan tässä ja kunnellaan myöskin Suomen Paskin bändi satoa, mutta ei nyt niin hirveästi, koska huomenna tosiaankin se loppukilpailu. Ja sehän alkaa jos soitto alkaa siellä jo Klo 19, studio 21, eikö näin? Tämä on oleellista. Klo 19, seitsemän illalla. Kyllä näin on. Äh, Eli äh, ohjelma alkaa varhain sen takia, että koska tuomari on töissä äh, viinapalkalla, täytyy pitää... Niin kuin tarkka roti siitä, että me pystytään jonkinlaisessa tällaisessa kunnossa, niin. jota emme tällä hetkellä selvästikään ole. <suh> selvästikään, mutta selvästikään kunnossa huomenna sitten? No, kyllä tavoitteena olisi päästä aikamoiseen tilaan, että se on semmoista huttua on tulossa sieltä, että niin. selvipäin hankalaa Niin, mä, mä just mietin, mietinkin, mietinkin, mutta te, te mikä sortin herrasväkeä täällä on paikan päällä, te voitte kertoa sitten, että mitä tuomaristoa siellä on paikan päällä? Minusta mäkin olen tuomarina siellä sitten, että enkä, enkä puheenjohtaja, vaan nimenomaan tuomarina, mä luin, luin teidän tiedotteista. <tos> niin, no, mä en kyllä tuomari, että mä olen, niin tässä järjestäjänä. Okei, okay, se on järjestänyt, no nyt. Joo, <tos> kyllä, hän on siis juhan. Nordbom. Joo, kyllä, mutta onko tulla se tuomari? Teholliete on jo kolmas joo. tuomari teidän ohjelmassa. Okei, okay, me ollaan siis tuomareita se Joo, te olette tuomareita. <laughs> joo, mä olen. Ni niin ja, ja, ja mä olen myös tuomaristossa. Joo, jo. mutta mutta mut sit se joku lisänimikin sitten. No, sitä nyt en saatu muistaa tähän, että mihin se liittyy. Että en varmaan tähän kisaa ainakaan. Sä, eikö, sä, eikö sä ollut että no niin, joku Juha, juha Kakka-Nurflom tai no, no se on, on. tämmöinen, nauri keksi. Pisti tuonne helvetin tiedotteisiin tämmöisen. <laughs> kiitos, kiitos, nauri. <laughs> Joo, mä ajattelin, että mä olis on... Meillä on hyvä, siis Suomen Paskin bändikisan tuomaristo, meillä on saman tiskin takana on Paska, Liete ja Kusipää. Niin, niin, niin, niin, niin, mä mä oon Ari Paskalista peltoinen tällä kertaa, mutta mähän on osa, no mietitään noita muistellaan vanhoja siinä, siinä mielessä, että tota, no, niin tässä riittää aikaa. Mutta kuunnellaan, sitä nyt ensin musiikkia, mutta äskeinen nimittäin ei ollut sitä, niin tässä on oleellista sanat, kumpi huomaa ensi, mistä on kysymys. Hei vaan, tää on pivun illunun pakaitun, että hei vaan. Tämä on Pimu Illun huppa, täällä huppaavat ratsutkin. Pimu Illu luottaa aina kittiin pakkeliin, jos rukki menee kivellä ja pellit mursiisiit. Siinä tulla rellulla Pimu Illu ja pyörät Tunnistetteko jo esittäjän? Ja, mä en tunnista esittäjää, mutta mä olen päästä jyvälle okay. juonasta. Okei, okay. mutta sä et vielä paljastaa vai? Siis tästä on siis sananmuunnoksista kysymys. Kyllä, joo, niin, totta kai, nimenomaan. Mutta justi Raittinen näitä harrastajia, tässä on Jussi Raittinen. Että... Noniin. Osaapas hänki laulaa huono. <laughs> no, <laughs> no, joo, ehkä mukaan skavaa. Mutta jatketaan, jatketaan, jatketaan, jatketaan. Minä olen Mattila, kokeillaan. Tämä lähtee itseksensä soimaan, tämä levy täällä. No, joo, mä äsken katoin sitä, että sanoin siitä. Tämä sit... menee hyvin teemassa, täällä on kyllä. maailman paskimmat soittimet. <laughs> kyllä. Tuota, mutta siis mietitään huonon musiikin hyvyyttä ja hyvän musiikin huonoutta Ja mu, siis nyt seuraavaksi tästä, lähtee yksi paskisklassikko soimaan Ja tämä kestää minuuttia Kunnellaan tämä kokonaan, tässä on tullut niin paljon lätinää Mutta äh, onko tämä hyvä? Siis mun mielestä tämä on eroutta Mutta, mutta myöskin, joskus mä sanoin, että on myöskin helvetin hyvät biisit Ne sopii ohjelmaan mukaan Ja mun mielestä tämä on ihan oikeasti helvetin hyvä kappale Tässä on jemes ja paskisklassikko nimeltään mattilaan kokeilla Mattila oon täällä koulua, hyvä Matti. Mattila oon täällä koulua. Mä oon Mattila koulua. Mä oon täällä koulua. Mä oon täällä koulua. Mä oon täällä koulua. Mä oon täällä koulua. Mä oon täällä koulua. Sitte tule ihan pünistaniiks. Ei mikä sä oot? Mä kokela. Ei mikä se oot? Mä kokela. Ei mikä sa oot? Mä on kokela. Jos saat ennäki koolu, niin voisin vaikka leipua räästa tai Ta ei vaika! Näe! Jääksin! Vaisin ja, ja ranskalaisia. Manin kauppaan. Osteläskipyllylly. Ja voin leveä sutta. Ja voin porviviarni korottia. Ja tota, näin tässä olisi sitten ilmeisesti Matti kokeilla. Ja tuolla Shoutboxissa jo innostuttiin tästä näin, niin tota. Siis tämähän on noin kuusivuotias lapsi, joka teki äidilleensä oma kustannin levyn, ja tämä levy sitten annettiin minulle, kun tuli mies isä kanssa käymään Radio Helsingissä, ei tiennyt kenelle antoi levyn, ja minä sitten on ottanut tämä soittoon. Oli tavannut kyllä isän sitten tuossa viime kesänä, ja hän oli aluksi ei pitänyt tästä, mutta oikein, nyt on ollut oikein tyytyväinen, että teostoja tulee näin pois, ja muutenkin jimmäkseenkin olen ollut sähköposti yhteydessä. Ei, ei kuulemma suostu enää suurin piirtein, kuulemma kaikki rahatelmat nykyään mopoiluun, niin on ihan tyytyväinen, että on saanut rahaa, mutta mieltä, teidän, teidän tuomariston äh, kykyjenne tähän että mitä mieltä te olitte tuosta, no mun mielestä toi niin kun, niin kun yhden miehen White Stripes meininki ja niin todella loistavaa yksinkertaisuutta, Kari Peitsa meets White Stripes sano Juha, olisit sauttanut mm. tämän finaali no, tässä, tässä oli potentiaalia kyllä tähän selvästi ja tuntuu, että lapsraukka oli jonkun sienisalaati syönyt ennen tätä äänitystä että, <tos> okay. että, että hienot värit <tos> joo, kyllä Oliko sulla. Her herra. Tämä on ja... aika tyhjentävää. Joo. Se puhuu aika lailla puolestaan. Joo. Ja otetaan tämmöistä lisää tämmöistä dada henkistä levyä, mitä täältä on löytynyt. Te voitte laittaa ennenkin saatko viestejä, mutta on hirveästi niitä tänään, ei puhua, kun täällä on puhujia enemmänkin paikan päällä kuin normaalisti. Tässä on hienoa. Sä voit vaikka lukea tästä näin. Joo. Mikä se on? Psykatat on. Tässä on Ihan kumpi vaan. Sä voit psykat, mä aloitan soimaan. No. Tässä on aika hyvä vetotiedossa. Eli tässä on sosiaali- ja terveysministeriön veto-ohjelma, toimituksellinen aineisto. Tämä kuulostaa fansulta. Kyllä, joo. Tässä varmaan sitä rap-musiikkia. Mä olettaisin, että hirveästi tuossa kuitenkaan soittimet että juuri kuunnellaan se seuraavaksi. Teuritetetaanko se latautuu tuossa osastokokouksessa? Ehdotin, että jokainen miettii työpaikkamme ilmapiiriä, heikentäviä asioita. Niihin korjausehdotuksia. Seuraavassa osastokokouksessa jokainen kirjoitti lapulle yhdestä viiteen työilmapiiriä heikentävää asiaa ja korjausehdotuksia, jos vaan sellaisen halusi esittää. Me sitten käsittelimme heti helpoimmat asiat pois, sovittiin jostain uusista. aika tasapakso. Katsotaan, tulisi Otetaan raita numero kaksi. Meillä duunissa oli niin sanottuja pomojen suosikkeja. Itse kuuluin työpaikka kiusattuihin. Näin on siis jotakin näyttelijöitä, jotka siis imitoi sitten näitä tarinoita. Toi mun mielestä ei, ei, ei, ei toiminut mun mielestä, Mikäs, mikä siellä ollaan. mieltä. Mun tuo toka oli parempi. Okei, tokabiisi oli parempi. Mun, mun mielestä ei, koska siitä puuttuu niin monotonisuus ja tylsyys, vähän, ei, koska, mikä oli ole, olennaista niin. siinä ö, ekassa näytteessä. To, joo, totta, että tuommoinen pitää kyllä olla. Otetaan vielä kolmas, löytyykö tuolta kolmas? Kol, kol, kol, kol. Joskus, kun kaikki oikein tökkii, niin mä ala heittää huulta ja tilanne ratkeaa kohta hirmu nauruun. Kerrankin yksi työkamu selitti kovasti jotain, joka ei oikein kiinnostanut. Niin mä sanoin silleen, että uskatkohan sä itekään oikein tohon, mitä sä nyt paasaat? To, toi, toi oli ihan ehdoton. Annetaan aplodit. Annetaan, aplorit, annetaan aplorit. Toi, toi, toi, toi, toi vaan vaadi enää. Otetaan, tää, otetaan, tää, tää, tää, niin. tää alkaa vähän niin kuin menee nostamaan esiin sitä teemaa, että mikä on niin hyvää paskaa ja mikä on paskaa paskaa. Joo, joo kyllä. Joo, jo, aletaan siihen kohta, Paa joku näytö vielä sieltä. Haluatko, Kerään, haluatko, haluatko, ajatuksia. <laughs> haluatko <laughs> vielä? Haluatko vielä nelosraidan tähän? näin? Okei, okay, okay, okay. sehän on funny. Tää, tää onkin hyvä. Tämä kestää yhdeksän sekuntia. Olette niin, niin. <laughs> alustasti valmiina? Hei, meidän työpaikalla nostetaan kissa pöydälle aika ajoin. Oli asia vaikka kuinka hankala. Ja sitten neuvotellaan ja asia käydään läpi. No joo, se, se oli yllättä, Se oli varmaan eläinlääkäri. <laughs> Työpaikka kiusattu pelailla parantamassa ilmapiöriä. Se onkin hyvä. Siis toinen toi kyllä semmoinen ohje, mitä kenellekään ei olisi tullut yhtään mi aikaisemmin mieleen. Otetaan se vielä. T tästä tulee elämän mitä kukaan koskaan aikaisemmin sanonut. On varmasti ka ka kaikki radion Kyllä, kyllä. Rakkaat lapset siellä ja aikuiset. Ja, ja tulevat ylioppilaat. Nyt tästä, tästä teille opiksi. Uh -huh. Hei, meidän työpaikalla nostetaan kissa pöydälle aika ajoin. Äou. Oli asia vaikka kuinka hankala. Ja sitten neuvotellaan ja asia käydään läpi. No kuka nyt ei tekisi tuolla lailla, voi herran. Kyllä mä, niin kun otetaan nyt kuitenkin, mä, mä. jos toi olisi äsken, niin ne kahden e ekan jälkeen, niin toi Mutta kun tämä oli kuitenkin ihan ok ja suhteellisen yhtymäkönsä tämä kolmannen. Otetaan nyt, kun minuut olisi toki, niin Joskus kun kaikki oikein tökkii, niin mä ala heittää huulta. Ja tilanne ratkeaa kohta hirmu nauruun. Kerrankin yksi työkalu selitti kovasti jotain, joka ei oikein kiinnostanut. Niin mä sanoin silleen, että uskotkohan sä itekään oikein tuohon, mitä sä nyt paasaat? Mutta jotenkin toinen niin siis eläytyy paremmin. Se on sellainen. että se niin pirteempi tommone elämäniloisempi toi äskenen eli siinä siis mitä paska niin sittenhän tietty toi edellinen Tänä oli on parempi. Aivan liian hyvä. Niin hyvä. Niin, mutta se mutta, mutta niinku niin, kyllä <laughs> niin meillä on tässä niin meillä on tänään niin Paskin paskan äh, tota, niin esiintuja äh, kriteerit nyt sitten päällä tässä näissä Suomen paskin bandi. Joo joo kyllä niin niin otetaan ja täällä on se mutta on siinä hyvin mielköisesti kiitos tois tuli Janet viesti, että äh, viivan vi, vi, Tommi Läntinen ja tällä mulla on levy Mä vaikka näin jopa yleensä mä laitan näitä minkä järjestyksen mä otin, että nyt mä en ehdi että hirveästi selata. Niin. Täällä on mulla seuraavana Tommi Läntinen. Hän on, hän on tämän kisan henkinen suojelija. Kyllä, et, et Länä tulla vetää sinä aina jokaisen pändin väliin viedä roossa, koska se kestää sinne. <tos> Mutta siis meillä siis se siis loppuun siis, eikö se ollut kymmenen, kymmenen aikoihin suurin piirtein, pitäisi olla sitten ohi. Että, Hyvin saa joo niin, joo, että, että ennen kuin, ennen kuin kaikki on aivan liian Niin, Ja nimenomaan, koska siis kun ollaan tosiaankin olutpalkkiolla tai viinapalkkiolla liikenteessä, niin mitä enemmän juonista niin sitä kohtuullisimmille liksolle päätyy sitten itse tuomaristo, koska ei ole kovin kova, kovin kova kuitenkaan tunti Tästä Tästä nimenomaan on kysymys. Mm. Me ollaan ö, viinalle persoja, köyhiä ja tota, me, ollaan, me ei olla lahjottavissa, mutta yrittää kannattaa. <laughs> Eli tiedossa on tiukkaa juomarointia. <tos> Mutta oottikö, onko, onko, onko sä skabonit järjestetty pelkästään sen takia, että sä saisit ilmasta viinaa edes joskus? Tämä, mä veikkaan, että kyllä sanonut aika montakin kertaa. Ma kyllä, kyllä, tähän, tähän, kyllä tähän ikään mennessä on. <tos> kyllä taas niinku oikeasti on, on filosofia, että niinku sitä niinku paskan musiikin olemusta mm. ö, ollaan määrittelemässä. O, niinku, kyllä Meidän, meidän, meidän, meidän tavallaan. Niin, niin, aivan. Ja kysymyshän on siitä, että... Ö, Juha varmaan osaisi kertoa paremmin siitä, millaista materiaalia siellä oli niin näissä tota, lähetetyissä demoissa, joita tuli useampia kymmeniä. Hän, palatko, hän siihen kohtaan, mutta nyt puhun minä. <tosimus> <tosimus> <tosimus> ja, tuota. <tosimus> että siis tällaiseen niin kuin, osallistujaksi ei riitä se, että on joku niin humalainen viritys, mikä on mm. tehty niin kuin, tätä yhtä kertaa varten. Ava. Hakataan jotain, jotain ämpäreitä siellä kiljupäissään. Vaan siinä täytyy olla niin kun takana jokseenkin niin kun vakava yritys saada aikaan jotta jokseenkin hyvää. Hyvä, niin. Mutta siitä täytyy sitten, mutta siitä siitä jää puuttamaan niin taitoja, ja näkemystä ja sisältöä ja Karisma ja näköaloja ja niin. karismaa. Ja ja sekään ei vielä riitä, että näiden lisäksi täytyy vielä puuttua sitä jotain. Ai se jokin pitää puuttua, kyllä Toi on tosi hyvin sanottu, koska tota, mä jos just nimenomaan, nimenomaan miettinyt, tai sitä, että oon miettinyt itsestään selvänä, että, että jos joku menee tuonne niin mielellä vaan soittamaan ei soittamaan niin, kuin, niin kuin tavallaan väärin, niin ei, ei, kyllä sen huomaa, ei, se, semmoista ei pärjää missään nimessä tuolla. Ne on ihan oikeasti niin syvällä sy sy heidän sydämessään, että sattuu. Joo, kyllä tässä on, niin on lähdetty hakemaan sellaista, että kyseessä on niin oikea bändi, että Joo. ei mitään semmoisia nauhoja tuli aika paljon. Joo. Kiitos vaan lähettäjille, että, että siellä on ämpäriä kolisteltu ja kännissä siihen päälle. Mutta kyllä niin kuin, nyt mä luulisin, että tässä on kuusi semmoista oikeasti paskaa, hienoa bändiä. Joo, Tietysti. kyllä. Ja se on siis tuula, tuula, ja, ja, on siis ja, tämä johon johon. lähtökohtainen. Yksi asia oli myös se, että mitkä raakataan pois on siis... Oikeasti hyvin soittavat ammattimuusit, jotka on vaan pelleerevässä, niin, niin, että me ei mukaan osa. Joo, kyllä, on. Niin, fuula joo, huomataan heti. Kyllä, ja, ja Sture 21, se on, se on siinä, siinä tota, eikö se ole sillain kupeessaan tämä? Joo, sillain kupessa että... Joo, siinä sitten, sinä sitten, huolillessa. Mutta... sillalle. <laughs> joo, mutta kun, elain, kun jo länää toivottiin, niin... Niin, ja huomenna livemenikin on luvassa, niin eikö se ole kaksi biisiä per pläjää, saa soittaa, ja sitten loppukappalusi kaksi duetto loppuun, näinkö se oli? Joo, siinä on jokainen bändi vei kaksi biisiä, ja sitten lopussa on vielä semmonen grande finale, että siinä kaksi paskinta vielä vetää yhdet biisit, ja meidän arvon Tuomarit sitten ratkaisee heidän heistä sitten sen kaikista paskimana. Joo. Mä keskitytän tuon kappalo sen verran, tuli, kun tuli noita tiedotteita, niin Jokulella tai Jarmolla että liian melodistakamaa mun, mun makuun nämä elämänohjebiisit, että se oli liian melodista. Rappi, rappi, räppi hyvin harvoin on, mutta länä, länä, tässä on liian melodista. Äiti, tai jotain? aina olla No voitaisiin yks... lyhytään pienoja palamaan. tässä. <laughs> mukana saa laulaa mukana. kukaan musta välitä. Sanaina aina yksin leikkiä Äiti miksi toiset vaan Kiusaa Kertokaa nyt, miksi länää kiusataan? Vielä, se oli, kuitenkin kun teki tämän biisi, se oli jo näjä ja koulu käynyt Mä en verran, kun se kävi edelleenkin sitä koulua, niin sen takia, mutta Se on varmaan se tukka <laughs> Niin, no varmaan joo, se peruukki Mutsi hei, mä tahdon uuden DVD Se oli ajankohtainen silloin Mutsia, missä me? Sä voit työtä sen, sun on miksi sä kysyt, että missä meidän vajan. Se Varmaan, mikä takia se lähti lähtemään? Ehkä se johtuu, kai katso, minkälainen poika mulla on. Tekemään, mä ostelen DVD ja muuta. Mitä teet? Yritä jo toimitaan kasvattamaan. Nyt tavataan. En sydäntäni avataan. Musi, hei, mennään velorusika meni lännessä ja jo mitattu vaikka lom, lomat alkoi justi tai alkaa justi sä Ja se huomataan elämänsä aloittaa niin pienillä siirillä dentaan voi voi katoskee sydämeen sattuu, sattuu pienet hartiat kun alas painuu, koskee paha on siihen löytää, son on kostaa, et sydäntää, voin niiltä ostaa. No Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Tajuudella 98,5. Heinäkuussa julkaistavan Hard Believer-albumin myötä hurjassa nosteessa oleva Fink saapuu alkutalvella ensimmäistä kertaa Suomeen. Euroopan saarenoita kiertävä brittitunnelmoija soittaa klubikeikan Helsingin kuudennella linjalla 27. lokakuuta. Liput Finkin concertin tiketti lisätietojen osoitteesta www.fullsteam.fi DJ Borsin next Saturday on 4 to 6 we go around the world in 2 hours Julian Toina, toina. Joel ja Terhi SMGstä moi Ollessani 14-vuotias, parasta Linssissä oli jarrumiehet Kävin vuoristoradassa 12 kertaa putkeen erään takatukkaisen blondin takia Vaikeinta oli asemoida itsensä jonossa siten, että ei ainoastaan päässyt oikean jarrumiehen kyytiin, vaan myös viimeiseen vaunuun mahdollisimman lähelle kohdetta. Tule kanssamme tsekkaamaan tämän kesän jarrumiestarjonta ilmaisen livemusiikin tahtiin. Scandinavian Music Group Lintzillä nyt perjantaina kello 19.00. Kurkkaa koko ohjelmisto linnanmaki.fi kautta ohjelma. Konsertit tarjoaa Fatser. Linnanmäki, Helsingin Hauskin kaupunginosa. Radio no, ja valitetaan edelleenkin Paskalista täällä pyöri. Ja, ja nyt tätä tuota, tosiaankin sitä huomista Suomen Paskin Skaba. Skavaa. Mä avaan nyt kun sä tosiaan no, uudestaan tuon tu, tu, tu, Tietzikan toimimaan, niin täällä on näitä, näitä tota, esiintyjä. Esi esi mikä, mikä se on? Oli, eräällä tuomarilla oli jonkinnäköinen kappale, mikä kuvaa kilpailua hyvin. Mikä se on kappaleen nimi? Mä näen näitä esittäjiä tässä näin, mutta... Can you get it up? Can you get it up? Joo, tosta näkyykö siinä kuka sehän esittää? Se on toi Space truck 6. Okei, kun La la la. la la la la la la la la la Ua la la la Ua la la la u la la la Ooh, it's a big one. Is it gonna get even bigger? Is it gonna get even bigger? bigger? Is, Is it gonna, gonna get, get even bigger? bigger? Is gonna get even bigger? Is it gonna get? Even Mites, yleisö vastannut toivuttaa <laughs> sitten bigger? eks tuomarit päätäkui jotenkin jos tuli kappale niin sut, se vaikuttaa voisi kuvitella jokien mualla mua, vaikuttaa etkä kannattaa osallistua yleisinki ottaa Mä, mä, mä tarvitsen paskaaka. <laughs> okay. Mutta tämä ei ole mikään idolos, missä, missä ihmiset totta, niin yleisö päättää, vai? To -to, se ainakin... on, no, se De... on ihan tuomareiden omassa harkinnassa, niin. että juu, juu. miten antaa yleisö vaikuttaa. Mutta totta kai helvetin moni kannustus päälle Joo. mielellään yleisölle. Kuten sanoin, niin meitä saa yrittää lahjoa. <mukkut> niin. Ja sitten tämähän oli ihan hyviä. hyviä. Tuossa oli, musta, niin tämäkin oli hyvä biisi. Perkkelee, vittu saatana. semmoista tietenkin semmoista vanhaa punk-meininkiä ja Mun muista tommoinen se 7, 9, 8 suomalaista uusaaltomeininkiä. Kyllähän tällaisia bändejä oli silloin ihan vakavissa. Ni oli, ikään, niin, nimenomaan. <k factual tä> tai jostain mauneitsesta niin hirveä Niin, ja toi kuulosti joltakin siis, tai joltakin, mikä toi joku vaavio tai joku tommoinen noin, Se, joka kyllä se oli aina, aina punk-pad. vielä yksi taso sanomaan sanomaa kanssa... Tota mikä oli Se oli toi äsburkes tämä päivä räsestäkäkettova kappale tästä? Ei koska sitä. ne on oh, siinä finanss. Okei, okay, joo, joo, no niin me on He olivat liian liian hyviä. <mikki> liian kyllä, joo. sitä mä sanoin paskiksi, että kyllä jatkosakin koska tosi on hy hyviä. Mutta nyt kesäkausi on alussa ja te olette varmasti innokkaita Suomalaisissa kesätapahtumissa kiertäviä. niin varmasti tätä on tehnyt tuttu, tuttu tapahtuma Hilla markkina Suomen ensimmäinen viikon Teillä on varmaan kal kal kalenterissa se kalenterissa. Mä, mä oon joka vuosi sammunut sinne. <mikki> <mikki> Niin tänne, tänne on tehty piisi niinku varten vasta hillamarkkinoita varten, niin kuunnellaan seuraavaksi Sauli Kortesmään kappalimme tää Hilla. Rautaa. rautaa. Rautaa vaarassa. Rautaa rajalle. Yllättää tässä on just tämmönen vähän komppi taustalla. Hillasta menoon. <laughs> Hillasta menoon kyllä joo. Onko hillaa? Onko Hitto mikä hillaviiva. <laughs> hillaa hellä. <laughs> Missä synkkä korpi suohon sulautuu. No, se varmaan riitti sitä sitten. Silloin on Hilla kappale. Otetaan vähän cover-biisejä tähän näin. Tuota, paskoja, kovereita. Ja tuomarisen arvioi. Kuten huomisessa finaalissakin, niin oleellinen välittyy, että ainoastaan semmoinen reilu minuuttia per artisti tai yhtä on aikaa. Sinua paljon, paljon. Tässä on hyvä esimerkki siitä, että, että metsään pääsee hyvin, kun tuota, valitsee jo niin tämän cover näin, näin heikolla maulla. Kyllä. Tämähän on yksi ihan kammottavimpia tekeleitä, mitä Oliko se Michael tehty? Jackson? Tämä on Michael Jacksonin tuotannon bottomeet. Niin, mutta siis nimenomaan siis tämä, niin, kun tässä lauletaan, että minä olen muistanut sinut kipuna kivana. Miten ketään voidaan muistella kipuna kivana? Miten Mikä on kipu kiivas? Niin, niin, miten mitä, voi muistella kipuna? Mitä niin kun että paljon paremmin kuin jotain muuta. <tuhua> Täällä rupea hevostelemaan siellä niin. <tuhua> Minä olen muistanut sinut kipuna kivaan, suruna sielussain. Ville, Ville, Ville, Ville, Ville, Ville, Ville, Ville, Ville, Ville. ville. ville? Tulihan se Ville Valo, se vain. Ja jatketaan. Siinä on tietenkin taiko. Tai tietenkin, tietenkin. Tässä on tämmönen o okeli pori, ää, sovitus rokejats Siis tällä sanotuksella ei voi voittamatta, että niinku, jos olisi niin kuin kilpailu osallistuisi. <tuhun> <tuhun> Sille, joka tässä... Vanhukset ei kuulu vanhaan kotiin, se onkin, on nää päättänyt, hei kaikki vanhukset helvettiin sieltä, potkasta ne vanhaan kodesta, Parempi on sitä mieltä, että te kuulu tänne on sitten ja keitä sinne vanhaan pitää vietä, <tos> niin. ne no, on mä no, nuoret nuoris, ei kuulu kadulle, ja ne, ne, ne, paljon, se, sinne. joka <tos> Joo, ei, ei, ei se kyllä taida pitää huolta. Kukas tässä on kyseessä? Tässä oli Laura, Laura Voutilainen. Oho, sillä lailla. Onne, terveä minua sinnekin vaan. Loistavaa. Terveisiä lavalle. <laughs> kyllä. Älä tee tuota meille Joo. uudestaan. Joo, kato. Jos tämä olisi tehty vähän aikaisemmin, olisi varmaan... eks Kaukola tänään keikkätavasti tavastella, niin olisi jäänyt Lauralle, niin, niin, niin, niin meidän levy tekemättä ja biisekin. <laughs> Mutta... Otetaan so duetto, sover. Kaksi laulavaa uskista... Kun mä lähin menee, sä jäit leikki paikallisten nopeiden kanssa. Juoksit minkä tahansa rahan mukaan. Tunteli suure... Täällä ihmiset mikä mistä on kysymys? Ei, ei, Mindiboklaa. Samuli, jos voi jättää kyllä tämän tekemättä. Ja joo, joo. Ja jatkan tämä. Samuli on kyllä yhdellemmän. Tässä olla kyllä nyt vahvasti hengessä. Kyllä. <laughs> joo, joo, mä rakastan suo Niin kuin aallot kuuluu meriin. Tai niin kuin vuore on aina kiveä. Sanon rakastan sua Mä tarkoitan Sitä kokonaan Ippu valitettavasti tuolla noi Tää on kyllä tää nyt tähän nukaan Tää kuunnella Täytyy nyt kuulijoille tässä vaiheessa ilmoittaa Että näitä näytteitä kunnallissamme Me ollaan muuttuneet alkoholisteiksi Ja alamme möpijän nuuskia tinneriä <tos> Mutta siis Joni vedä tuossa bodiskeltiin niin huonouden kun etsitään hyvää huonoa, niin mit, miten se oikein tapahtuu? Koska sehän on loputtava tavalla, miten, miten se määritellään sitten? Hämärkää. Niin. Että... No. Se, on, se on varmaan helvetin omakohtainen kokemus jokaiselle, että miten se määritellään, että mikä on, mikä on paskaa, mikä on hyvää, että... Niin. Sitä on aika hirveän vaikea avata kyllä, ne, ne hyvän, kyllä. Ja hyvän ja huonon attribuutithan on periaatteessa ihan samat mm, niin. Samat ne on vaan ne, niin kuin eri, eri tasolla ja. Ja, ja jos etsitään hyvää paskaa, niin silloinhan siinä täytyy olla jotain, joka on jollain tavalla koomista mm. tahattomasti ja. mielellään Ja olisiko, että se jollain tasolla niin osuu johonkin tunteeseen On se sitten kipua tai tulee helvetymmoinen ärsytys siitä, niin mm. Mun mielestä jossain määrin ajaa jo asiassa, että jonkunlaisen tunnereaktio Joo, syntyy. Kyllä, koska yksi ongelmiahan niin musiikkikentällä on se, että et kun täällähän ei tehdä niin oikein kunnon paskaa, niin. vaan tää tehdään semmoista keskivertokuraa, mikä, mikä ei merkitse yhtään mitään, niin. mikä on täysin tarpeetonta kyllä. ja intohimotonta. Et, et, silloin, silloin kun tehdään sydänverellä jotain, mikä menee täysin metsään, <laughs> niin se on... Jotain niin paljon ylevämpää ja hienompaa to, Toi on hienosti, kyllä joo Ja multa on todella, jos ei kysytä, että mikä on sun, sun mielestä musiikkia, paskita ja näin päin pois niin se, kun Sitä ei oikein, se, mä, mä oon varmaan joka kerta antanut eri selityksen, koska se riippuu aina tilanteesta ja mm. näin päin pois että Esimerkiksi, esimerkiksi se, tota, joku ihan helvetin hyvä punk on varmasti yön tota, noin, tai, tai to, to, to, Tommi Läntisen keikalla Tai minkä tahansa keikalla, niin se, että se on sen yleensä mielestä ihan hirveä paskaa Ja sitten taas päin vastaan, totta kai jättä mutta Jos nyt ajatellaan jotain, mistä olisi sellainen, kun joskus kysytään, voiko äänestää väärin. Mä veikkaan, että ne ihmiset, jotka äänesti alkoi Mitron repo reportonne EU-parlamenttiin, ne on sitä mieltä, että tuli äänestettyä väärin. Ehkä tämmöinen huono musiikki voisi olla sellainen, että he pääsivät esmo että semmonen voisi olla huono musiikki. Ei tullut vaikka aikaisemmin mieleen, mutta semmonen, mikä ihmisiä hävettää sitä jälkeenpäin, mikä löytyy eurolaadista vuoden kuluttua, eikä se missään vaiheessa edes lähde lentämään edes välttämättä nosta Olen itsekin tehnyt joku pikku G ja joku tämmöinen, näin ja näin päin pois. Semmoinen voisi olla, siis ihan oikeesti... Se ehkä paskat, paska, onhan se paskakin, mutta se on myöskin huonoa. Paskavat ehkä enemmän vähän ytyä taustaa, näin päin pois. Tästä täytyy nyt muistaa hehkuttaa myös huomisen dj Meillä on siis Suomen Paskin kisassa on mukana myös taukomusiikkia soittamassa Suomen Paskin DJ Hartsa Miettinen. Terveisiä ja tervetuloa huomenillalla säätämään. Ja Hartsallahan on... Valtavan valikoima just tällaisia ö, kuriositeetteja, raditeetteja ja tällaisia niin kuin, suuria epäonnistumisia. Okay. Siis, Levyvalikoima. Joo, siis soittaako hän pelkästään niitä vai spiikkaako hän myös, mistä on kysymys, vai miten tämä menee, onko tietoa? Tämä on Hartsan kädessä. Joo, kyllä, joo, koska tota, siis toinen, mä mietin, onko se jotain semmoisia, että multakin esimerkiksi to toivottuna, joskus mulla oli joku äh, viinulisinkku, missä on Jukka Kuoppa mainoskappale, äh, Ford Caprille, onko se jotain tämmöisiä ja häneltä löytyy? Ihan tämmöisiä, se, se, se, ihme tämä ja... niin valikoima on suht laaja. Joo. Ja toivottavasti löytyy myös se Timotea Mikkosen, legendaarinen... Levo... Mikä se onkaan? Mummo, mummo, Muistaakseni ainakin Timotea Mikkosen joululevy pitäisi. A joo, harvataan. siis kultainen mummi on se, se, mitä mä oon soittanut paskiksessa. Se, se on aivan loistava, se on aivan loistava. Mutta sä onneksi sä, sä, on, on, on, sä sunut sillä aikoihin, enkä minä en minäkään, niin sä oot kotoisin hyvinkäältä. Tässä on tämä Dianra. He. He. Ja mikäs on sun mielipitee siis Dianrasta? Idolosvoittaja, idolo, hookealtä, hönkäältä. No siis dietrohan on kiistattoman lahjakas laulaja, siitä hän ei pääse mihinkään. Mutta riemuksemme saamme todeta, että, että kappalevalinnoissa on menty juuri tätä niin kuin, vähän syvempää ojaa pitkin. Tämä täm oli vähän aikaisesti ilmestyneet tähdet-tähdet-levyltä tämä oli, oli siis sinne siinä ohjelmassa, kun oli regio-osuus, niin oli sitten regien musiikki, kun kaikki huomasitte. Totta kai, <muodisse> kyllä, kyllä <muodisse> tässä on niin kuin, vahva, vahva gannian tuokko oli, oli, niin, niin siis, siis, ja Kyllä, kyllä niin oli letkeä polientoja. Siis kyllä Bob Maalia, kyllä sitä hävettäisiin, oma omatuotantasta on jälkeen. Tostahan <muodisse> tässä oli aina kysymys. Kirka ja tieto ja tähdet-tähdet on päästy olennaan se Kuunteet Radio Helsinkiä. Taajuudella satamihus eli taajuudella 98,5. Elävä musiikin lauantai Sö Reinossa Espalla. Huippuorkesterit saavat lanteet keinumaan joka toinen lauantai. Kansallisrunoilijamme Eino Leinon mukaan nimetyssä ravintolassa esiintyy maamme kuumimmat rytmimusiikin taitajat. Elävä musiikin lauantai söreinossa Reinossa etelä-espa 18. Vapaa sisäänpäänsä. Lauantai-diskon Erkko, Harvest, Johannes Kosta ja Marko Makelove ja Mini. Seuranaan Sami Häikkiö tarjoavat parhaat menomusat etkoille ja kotibileisiin lauantai Radio Helsingin taajuudella 810. Lauantaidisko Radio Helsingissä ja Tavastialla. Joka lauantai. Hey, yeah. Patetas moro. onnistui onnistuin hukkaamaan. Lääkärin reseptin. Saisiko mistä helposti uuden? Kyllä vaan. Omakanta-palvelusta löydät sähköiset reseptisi ja terveystietosi. Kirjaudu turvallisesti ja tarkista. omakanta.fi Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntele Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Joskus kysyttiin, mä, mulle, mä kiesin Suomen paskimpia kaupunkia ja sitä, että mulle haast, kysyttiin, että mikä mun mielestä on paskin kaupunki Suomessa, niin, niin mä sanoin, että tehdottomasti Hyvinkää, koska ihmiset, ihmiset yleensä sitä kaupunkia, mihin missä, missä ne ovat joutuneet syntymään, niin sitä sitten tota, niin arvostavat kaikista eniten, niin, niin tässä on tämä eräs Hannu Sormonen-niminen henkilö, joka oli samassa koulussa kanssa taustalla, mikä oli siis tässä, äh, Robinin manageri oli ja tämä on tehty ansiokas määrä helvetin huona musiikkia, mulla on pitkään pitänyt tehdä Hyvinkään paskalista, missä otetaan pelkästään hyvinkää aikaisesta musiikkia. Mä mietin, kuka sinne voisi tulla, vois tulla vieras, mutta olisiko, olisiko herra Häkli kenties mahdollisesti? Aamiin. Ah, mm. Joo, joo, jo, totta jo. kai mukaan. Kyllä, että et, rapattia ja rattoja. Jos, jos, ra jos pääsee hyvinkään vähän <tuluk> <tuluk> dumaamaan <tuluk> Kyllä, ja jo. kuuntelemaan tosi erilaisia taiteen voittaa, Joo, mikä se parempi? Joo, ja tota... Mutta tulee. No se että se levy on no mä siis ottanut sulle, kun sä varmasti kovasti, kun vanhan liiton punkkarit olit silloin, tai silloin ne olit nuorelliton punkkarin nuorena poikana, niin, niin hyvinkään oli tunnettu sitä, että siellä on näitä teripoikeja, Nenä, melkein, melkein ilmeisesti viikoittain oli tulla kipeäksi siellä sitten. Kyllähän tätä oli. Niin. Niin mä ajattelen, että, että sä voit muistella oisko, sitten oisko, niitä aikoja. Ei meillä ei ollut mitään hyvinkään näistä rockabillia nyt tässä <laughs> soiduttavan. Joo, mun piti soittaa sinulle baseballsia, mutta se, se, oli levy, se jäi tonne noin. Mä en tehdy kaivaasta täältä näin. Mutta siis, mikä, mikä sun mielestä, koska mä, mä tiedän, että tämä yksi, yksi tyyppi, se rupeaa sitten tota, niin häiriköimään ja lähtee tapoukkauksia mulle näinpä pois, kun mä haukun tää päin pois, että hänen on Suomen paras kaupunki. Mä sanot, että lö, vetoa, kun kysytään suomalaista ihmiseltä, onko vai kuin, eikö. Mä lyön tyyppi tonni vaikka tonnia vasta, että, että Hyvinkää ei voi tai ei se lähtenyt mukaan tähän näin, mutta se on aina ihan kuin kun mä haukun Hyvinkääntää. Ja niin halutaanko Hyvinkääntää tässä niin näin? Sääteellään kuitenkin siihen itse lähetykseen, ei, mutta, eh mutta, eh mutta eh haluatko, eh minä mennä haukua, menkää käymään Tässä tuli viesti, löytyykö Timotean pojan Matiaksen huikkea debuttisingliä dissaa Oho, jälleen yksi mestaritios Makilta Mielenkiinto, otteko te, että eihän tuolle teille tuttu, eihän? Mä tiedän, että tällä on tehty, en ole kyllä okay. kuullut, en ah, nähnyt, okay, ehkä haistellut. Joo, mä, mä tiedän, nähän teki jonkin, jonkinlaisen semmoisen niin kuin perhekappaleen joskus, semmoisen ihanan helluntalaishenkisen, tai semmoisen tai missä niin kuin ydinperhe siinä jollottelee jotakin kappaletta, mutta mä en, tosta mä en olekaan on hyvin mielenkiintoista. Ja korsoa kehutaan tuossa noin näin näinpä pois, mutta jatketaan edelleenkin tällä olla. Ja, ja hurjalla meiningillä. Tässä alkaa ihan pelottaa. By the wrecking machine I knew he must have been about seventeen Muuten siis, oliko, oliko jompikumpi? Eikö sä ollut siitä mahdollisesti tota Oliko se mukana siinä Suomen Paskin bändikilpailussa joskus 9 Niin, juu. <tys> Joo, kyllä, mahdollisettavasti. Oletko sä osallistuja siinä niin silloin vai? Joo, mä olin osallistuina siellä ja se oli mahtava meinki siellä, että soitettiin kanavirkon takana ja porukka heittiin miettiin kaljatuopeilla. Mikä, mikä oli Johan bändin, bändin nimi silloin? Tai? Se oli Maltsevä. Okei, okay, Maltsevä. No, Tutunkullen nimi, eikö sä voittaa joku kummituspändi tai joku sen niminen? <tys> Ei, tiedäkseni. tietääkseni. <tys> no, Eikö, voititteko te sen? Me tultiin viimeiseksi tietenkin. Miten voi, aina se on aikamoinen spektakin tulla Paskin päälle skapassa huono, huonoin huonoista! Miten? Siis oli oli sen paras vai? Mikä? Kerro! Siinä kävi sillä tavalla, että arvon tuomarit, joihin muuten herra Paska itse kuului muuten, niin tota, te sitten sitä että me se otettiin tahalleen vääriä, josta meidän rumpaalle sai hirveet raivarit. Okay. Mä muistan, että se olisikin pikku-pikku-mestassa ja sitten se siirrettiin kai, sitten lepakkoa ja sitten vielä tavastilla, että se, se, se nousi sinä, mutta sitten se jotenkin kulahti sitten jossain vaiheessa. Mutta muistaakseni mutta silloin oli, piti jokaisen niin pani soittaa KRP-biisinä London Calling. Joo, pitää paikkaa, oikein muistat. Joo, Joo. Ky kyllä, kyllä. Että... Meidän, meidän versio oli Luonto kutsuu. Okei. Okay. Okay. <laughs> mitäs, tota, niin Hägglehän, sä oot, to, to, tavasit aikoinaan itseasiassa, mutta nyt puhutaan vähän erityyppisestä musiikista, niin... Miksi? Joe jo Stronbergin, lau, klassin laulajan, edesmenen laulajan, niin mitä sä siihen oikein tutustuit? Seinäjön Promisrookin syöstyty yhdeksänä. Oh. Ja sitten oh, oh, olet oh, enemmänkin, oh, kuin sen jälkeen? Joo, oltiin pitkään, pitkään siinä yhteydessä, tavattiin useita kertoja ja vaihdettiin... Okay. Sähköpostia tai mä lähetin sähköpostia sen vaimolle ja se lähetti aina mulle fakseja, koska Sähköpostia. <laughs> okay. mutta, mutta nyt toimittaja karkaa niin, asiasta. Kyllä, niin tekee, niin ehdottomasti tekeekin. Heilleen <laughs> oli hee en mä e e e e tällä e e oli tunnelma. Ja ja ilma. Mikäli aivan helvetin hyvä esimerkki Hevistä, koska tota, siis nerous on siinä, että kun ne tekstit tehdään suomeksi, niin se näyttää kuinka onttoa ja hölmöä Hevi on. Heviä, mä pili täällä Hevi-spesiaaliin yksi kertaa. yksi, yksi kerta me sanoitin pelkästään paranoiaa kun ihmiset toivoisivat, että nyt tästä tulee tälle paranoiaa sitten. Mutta nyt tästä tulee, tulee sitä Tottumusa. Facebook on esimerkiksi se huono hu hu huonotus, koska kyllä niitä ihmisiä hävettää. Niitä on 100 000 myytiin per levy silloin, niin kolmen kuukauden ajan. <tum> Onko se <niillä> hyvin käyttä? <tum> Saksatta! Saksa Eurooppa hyvinkään. So good to her, she knows but she can't change, Try to tell me but I look at her like maybe, she's an angel of, of. A sweet, so sweet. that <makes> Nää noin. Ää, mä katson tästä, mä saan paremmin selvää, sano, sano jos menee väärin siellä, niin, niin meillä on tämmöinen studio, kun tää usein useampiin, niin tää vähän kiertää, mutta tämä tulee akustiikkaa muuttumaan. tä beat mikä on yllättää sopii tähän näi. Tässähän si tunkki on siis jykijäyhä et tanssijorkesteri hekuma space truckers chicks mikä tosta taisi tullakin sitten jarhar, har slutsit, hyvä nimi sekä sähköinen niin sähkönen ääri opuksaa jo. edelleenkin. She Joo kyllä. Kuusi kuusi pätkiä. Joo vai sanoksat tuo juho pilkku pää. En en sanonut mutta sitäkin niin se tää tullaa lisä sitten jos saa vaiheessa. Bitch, Joo. Tässä muuten kultti hyvä esimerkki siitä kun ö öö, ö peräsyyttä ja mm. lahjoja ja karismaa. Niin, miten nä olisi kuitenkin todella siis ihan oikeesti olisi todella korkealla. ihan siis ja, ja siis olisi otas kai, että vaikka ties kuinka paljon rahaa ja nä näpäis mutta sit, sit kyllä se niinku se ei sille ei sille ei kerta koska siltä ei vaan löydy niin, mitään, niin, siltä ei löydy mitään. Niinku se ei löydy mitään muutenköstä rahaa niin. Mitä sinä olet näitä kaiken maailman idollossa ja sun muuta. Miten jos olet ihan oikeasti jarkkaisi, niin kuin televisio? Menisikö sen hirveän hyvin läpi tämmönen, että ettetäisi Suomen ja tai artistia ja... Että, siis ihan TV... Kyllä mä katsoin, Kyllä. Niin. Kyllä mäkin. nimenoa, eli ei. <laughs> Mikä on ehdottomasti yleensä aina huono on huumorimusiikki, että se on niinku semmonen he, he Tässä on tämmönen takavuose-hitti Tytöt talvella ja Pitsa Enriikko Aijankohtainen kappale Mitäs oh, on... muuten, kun nyt jotkut ylioppilaaksi joutuvat eivät pääse vaan joutuvat ja jos ammattikoulukin loppui näin päin pois niin Mikä on, mikä on nyt tota niin... Te Onko te itseasiassa kumpinkaan valkoista lakia? Ei oo tullut kyllä päin. Ei oo mulla. Ei oo, tästä kannattaa opiskella vai koita. Ja pitkät takkia Mutta en oo en muuten siis oli lehti juttu tosta, heisarissa oli juttu aiheesta niin niin kysyttiin oli jotakin 6 ja 7 ällään tai 8 ällään yläoppilaita. Ne kysyttiin niiltä sitten että onko sitä se koskaan kysytkö, onko koskaan tarvinnut sitä yläoppilaista, se on ei kertaakaan. Ei ole koskaan kysytty. että oo me siis me ollaan tässä nyt tällä noin kuin joku huikin keski koulun pohjalle ja kattekaan vaan me ollaan sisähommissa. sisään paljon kuraa. Sitä saalutan kanssa ulos antaa. Ulko-ovella on lämpöpuhallin. Se lämmipuske ei tarvi pitää päällä Jos ei sä saada sisälle lämmintä, voi odottaa, että vähentää väätöntä. Talviaamuna ei auto menasta, se vaatii enriko sen moottorin lammittaa. Tytty. Joo, mutta ihan käsittämätöntä, että siis, kun puhutaan sitä, että pitäisi noin resurssit resurssit Suomessa jotenkin kohdentaa paremmin, kun se kuuluu kestävyys kestävyysvajen, niin kolme vuotta opiskellaan yhtä tuota, yhdenproskirjoitusta varten, tai jonka jäl jälkeen ei tee yhtään mitään, niin voisiko vähän järkeistä tuota touhua? Se oli, se oli yhteiskunnallinen kannanotto, niin, mutta voi valita sitten EU-presidentiksi. Mutta siis huomenna tosiaankin Sture 21, eikö se voi kuvitella, että se löytyy Sture 21? Kyllä näin on asia laita. Kyllä. Ja, se alkaa siis kello 18 toista. Kello 18 alkaa, alkaa, alkaa, ovet aukeen, musa. Joo, ovet ja ensimmäinen kokelas on lavalla jo kello 19. Joo, eli... Ajoissa paikalla. Ajoissa paikalla. Pa sitten vielä sieltä keskiyöllä karaokebaariin näyttämään, mitä te ette osaa. Niin, keskiyöksi, koska siis se oli tarkoitus loppujeskus kymmenen aikoihin, puoli yhdentoista aikoa, että siitä ehti hyvin, hyvin jatkaa. Mm. Tai jää, jäädä sinne sitten surku, surkuttelemaan, että miten tämä on mahdollista. Mm. Ja, ja siis minä olen siellä tuomarina, Vesa Häkliot tuomarina ja terron liitelmästä liittyy seuraamme toimittaja. Näin, näin juuri on asianlaita. Joo, joka ihastelemaan meitä. <lain> niin, sillä lailla. Ja haukkumaan bändit. <lain> Joo. Sa saadaks me puhua jopa mikrofoniin siellä? Niin... Kyllä mä luulisin, että Oho, on saada... wow. mikrofoni on järjestetty paljon. Oh, oh, yksi. Oh, oh, onko, useampi, onko useampi? Onko useampi? Onko jokaisella oma Olisiko? Ei, siellä on vaan yksi mä teidän mikkiteline. <lain> Mikä tää mik, piti mik, mik, mik, mik, mik, mikkitellinen, että puolet on minun? Tarki äsken on muotoja Mutta, joo, kuten huomaatte, e eilenkin, kun ne ilmat, ilmat on, oli yli viisas, että se on sitten kesä nyt ja, ja ke vielä on e syksyä jäljellä hyvästi. Meidän sitä loppuu tähän. Joo, mä en lähde mä lähden. lähde. No niin, jäljellä Aurinko paistaa ja vettä sattaa, taitaa. laulaa ja stiirut